«Ти віриш, я тоді вперше в житті ототожнив себе з Україною. Я тут, на цій землі, виріс. І я такий, як ви, а не такий, як вони. Я це зрозумів. Я зрозумів, що я не росіянин, я хохол. Я впертий, самозакоханий хохол, який ненавидить москалів. Оце так новина». Мороз не зважив. «Вони мене переконували. Ніякої брудної роботи, операція». Україна – країна російського бізнесу. Тут немає нічого аморального. Так роблять десятки твоїх земляків, до речі, з українськими прізвищами. І знаєш, що я їм сказав. Я їм сказав. Я – український офіцер. Георгій подивився на Морозова з подивом. «Віриш?» – вже вкотре спитав Гена. «Тепер ні», – сказав Георгій. «Він ніколи не вірив людям, які б'ють себе в груди». Георгій подумки – «Перебрав варіанти можливих причин зустрічі. Антипов, пан АП. Денис. Ні. Денис відпадає. То котрий із двох варіантів. А тепер про справу, сказав Морозов. Те, що почув Георгій, просто приголомшило його. «Я хочу тебе попередити щодо твоєї нової знайомої. Якої? Євдокії Ханенкової. Господи, вона що, зрадник українського народу? Ні». Вона – одна із керівників підпільної партії українських націонал-боротьбістів. «Ти зглузду з'їхав!» – Георгій згадав репортаж і молодих людей, які досить невинно носили якісь невинні слугани щодо голого короля. «Мені нема коли з тобою сюсюкати, Георгію. Слухай мене уважно!» «Є інформація, що ця група готує терористичний акт у Маріїнському палаці. Боже!» Ви, напевно, в СБУ всі панікери і параноїки. Ти навіть не уявляєш, як це серйозно. Я бачив репортаж. Це ж діти. Георгію, я знаю, що кажу. Це дуже серйозна, досить розгалужена таємна організація. І вона користується далеко непросвітницькими ідеями». Георгій схопився за голову. Він не знав, що й думати. «Єва, терористка? Щось не вкладається в голові». Можеш нічого не казати, сказав Морозов. Тепер ти мої погляди знаєш і мою позицію теж. Ти колись мене врятував, тож я тебе попереджаю по-дружньому. Для мене мир моєї держави – справа моєї офіцерської честі. Я не зможу витягти тебе з того лайна. Я сказав усе. Я нічого не розумію, нічого. А ти подумай, але май на увазі. Акція готується через півроку на Різдво. «Що ви від мене хочете? Вирішуй сам, що робити. Я тебе просто попередив, щоб ти не втрапив у халепу, нічого не знаючи. Тепер можеш потрапляти в неї уже свідомо. Все, бувай. Якщо захочеш переговорити, мої телефони у тебе є. Морозов зник, як зникають розвідники». «Вишкіл», – подумав Георгій. Його ошпарив страх. Він відчував себе самотнім і обдуреним. Він сам в усьому світі. Ще кілька годин тому він думав, що назавжди покінчено з його хворобливою самотністю. Аж ні, він став ще більш самотнім, аніж будь-коли. Ось і наслідки його егоїзму. Практично немає нікого, з ким би порадитися. Нема до кого притулитися, знаючи, що тебе не зрадять, не продадуть. «Ох, Єво, Єво, що ти зі мною зробила?» До столику підійшов Ромко. «Усе добре, старий?» – спитав він Георгія. «А що? Ти вже півгодини дивишся поперед себе». Георгій подивився на Ромка. «Ми друзі з дитинства, однак чи можу я розповісти йому все, від чого хотів би звільнитися?» «Ні, не можу». «Я втомився, старий. Я страшенно втомився», – сказав Георгій. Ромко поплескав його по плечу. «Хочеш, я до тебе зайду?» Георгій кивнув. «Ну, то домовилися. Зустрінемося днями». «Усе, я побіг». «Вибач, у мене замовлення». Йому треба було побути на самоті, лишитися сам на сам зі своїми думками. Його мучив страх, страх перед невідомим. «Спокійно, що сталося? Ще нічого не сталося. Невже я хочу стати таким самим параноїком, як Денис?» «Спокійно». Ще рано бити у дзвони. Навіщо бити на сполох? Треба просто жити, пити, їсти, працювати. А любити? Цікаво, що робити з Євдокією? Покинути її? Просто так, як він робив багато разів, без особливих пояснень і сантиментів? По-англійськи Ні, тут так не вийде. Я фізично не зможу підняти трубку і вичавити з себе. На жаль, ми не зможемо бути разом. Або... Все було прекрасно. Але? Що але? Боже, який я ідіот. Навіщо поспішив? Навіщо зблизився з нею? Поспішив, та я віддав би все за один її поцілунок. Усе віддав би. Ні, не все. Точніше, нічого. Я триклятий егоїст. Я супер-егоїст. Я егоїст у Кубі. Що робити? Що? Треба розібратися з Євдокією. Що це за жінка? Є один вихід. Марина. Він набрав номер телефону Ільчишених. «Привіт, це Георгій. Привіт, тільки недовго, у мене завал. У тебе завжди завал. Мені треба з тобою зустрітися, зараз, негайно. Ти що, здурів? Я ж не ти. Це ж ти, егоїст, клятий, маєш купу вільного часу. А в мене чоловік, діти. Божевільні клієнтки, вважай, що я роблю тобі екстрений виклик на психологічну підтримку. Ти? Психологічну підтримку? Не сміши людей. Слухай, я зараз подивлюся в календар і скажу тобі, коли зможу з тобою зустрітися. Я зараз приїду до тебе. Ні, тільки не це. У мене вдома безлад. Ігор їде у відрядження, сам знаєш, всесвітній поток. У її голосі... Почулося вагання. Здається, вона відчула своїм горбатим носом, що з ним діється, щось не те. «Тобі що, справді погано?» – після паузи спитала вона. «Так, мені треба з тобою переговорити». «Ну гаразд, кажи, куди їхати. Тільки май на увазі, я буду з малим». «Георгій Зрадів, я у Вавилонській вежі».